Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wa salamun ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falëndrimet adhurojme tonë tek Allahu tazojal, për sapoqet e bekimit të i qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam familjen, shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Gazelle Motra, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemina takimin e parë të këshillave javore. Ju kujtohet se në faqen tonë në Facebook kemi prezantuar disa tema për të cilat ju keni votuar dhe ne kemi shprehur dëshirën që për temën që më së shumti ka qenë kërkuar të fillasim në kuadër të një kohe të caktuar si këshill për të gjithë neve. Temat që i kemi prezantuar kanë qenë kusht e fjalës la ilaha illa allah, si të përmbysim raportin me Allahun azza w jall, si të sillemi në xhami, si të bësh pritë mirë dhe si ta përjetojmë leximin e Kuranit. Të gjitha këto tema padyshimse kanë pas interesim nga ana e juve që të flitet për to, por tema më e votuar madje shumë me e votuar se të gjitha tjera ka qenë si të përmjësojmë raportin tonë me Allahun. Andaj edhe sëtë do të fillojme me lene Allah të manuar me këtë temë. Filimesht me bëhe qefi shumë që është votuar me të madhe kjo temë. Edhepse temat e tjera pa dushim dhe ato janë shumë më rëndësi, por faktët që gjitho kush për juve e ka dertë në dinë nevojnë e madhe që të përmjësojmë raportin tonë me Allahun Kjo për mua personalisht i ka dy gjëra të dobishme. E para, se të gjithë e ndijm veten të mangët, të dobët në raportet tona me Allahun Azza Xel. Fakti që dikush dëshiron të dinë si ti përmjesë son raport me Allahun, kjo me më automatizëm më kupton se të gjithë ne ndijm se nuk i kemi raportet më të mirë si duhet me Zotin ton të, të Gjithësisë. Andaj këndjen e kësaj fajsie, dhe kjo më kati është një sinjal i mirë. Së ne dëshirojmë të pajtohemi me Allahun Azotxhal. E para dhe e dyta që për mua është e rëndësishme se tregon se prej ku duhet të fillojmë. Të gjithë ne e kuptojmë se në qoftëse i kemi raportet e rregulluara me Allahun Azotxhal, atëherë padurshim se ky rregullim në këtë rrafsh do të reflekton me rregullimin edhe në rrafshët e tjera. Që nënkupton se atë që në kamësuar Muhammedi sallallahu a.s. e kemi kuptuar drejtë. Se në qovë se jemi të pajtuar me Allahën si duhet, do t'jemi të pajtuar pas edhe me të tjiret. Në kodër të kësa i thëtë Muhammedi sallallahu a.s. Aj që nuk i falendëran njerëzit, nuk e ka falendëruar asë Allahën. Aj që nuk i mëshrën njerëzit, nuk mëshrët asë nganë e Allahët. Shiko këtu së so bukur Muhammedi sallallahu a.s ka kushtëzuar raportin e mirë me njerëz në kodet e raportet e mirë që kemi nga me Allahun Azojel. Andaj në qovë se nuk i falëndrëm njerëzit dhe nuk kemi mirë njerëzit, atëherë, kjo nëmkuptan se nuk kemi falëndrërua sa duhet me Allahun. Këto është problemi. Se po të jemi mirë njerëzit dhe Allahun Azojel, pa dushim së të jemi mirë njerëzit dhe ndajtë tjere pastaj. Andaj nga këtu të pika, thash, Vrenja parëgja pozitive nga ana e të gjithë juve dhe le të sallallahu xhennel aula që të gjithë që keni kontribuar në këtë drejtim të Zotit ju shpëlimet më të mirat e tij. Ndërsa soi për kët raport me Allahun azu xhel. Ky është një temë madhe dhe është një projekt i rëndësishëm mjesor që besimtarin e vazhdimsi duhet të investon në këtë projekt. Në vazhdimsi duhet të investon nëse ti përmirëson raportin me Allahun azu xhel. Nga se këto raporte rregullohen në mënyrë të veçantë, por edhe prishin në mënyrë të, të veçantë. Ajo që kam përzgjedh në kuadër të kësaj kështje të shkurtër ta përmendi në lidhje me këtë temë ka të bëjë me tri pika themelore. Përmes të cilave mund të përmirësojmë raportet me Allahun Azotxh. Andaj të gjithë nji që jemi të interesuar, ti përmirëson raportet me Allahun Xhël Xhëlaluhu, duhet të jemi të kujdessum në këto tri fusha në këto tri rrofshë. Dhe në vazhdimsi, çdo ditë të jemi në përmirësim të cilësisë në këto fusha që rrjedhin nga ky përmirësim të përmirëson raport tonë me Allahun Azza wa Xa. Çfarë është e lehtë? Nuk janë shumë, nuk janë të vështira, janë të lehta të mbahen më, dhe çdo ditë nëse investojmë gapak me lehen Allahu Xhelalu ala do të arrijmë shumë. Kur jam pyet disa gadietarët se çfarë nuk kupton ti është i lidhur me Allahun Qëfar nëmë kupton të keshë raportet të mira me Allahun, këta djetarë kanë thëmë, se të keshë raportet të mira me Allahun, datë të thëtë që të përmendërsh dhe mos të harrash, të falenderash dhe mos të mahash, dhe t'i nështrohash dhe mos t'i bësh më katë. Këto janë tri fusha, ku një duhet në vazhdimësi të investojme në toë, për të përmjësuar kualitetin dhe cilsin e raporteve tonë me Allahun Azo Gjell. Ta përmendim Allahun Azo Gjell, përmendje të shpesht, si kurse thëtë Allahun Azo Gjell lëvala, u dhkurullahe dhikren këthira, o sëbbihuhu bukraten vë ashia. Përmendeni Allahun shpesht, përmendje të shpesht të shumët, e në veçan ti përmendeni dhe madrani Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje. Andaj, sa përmendje Allahun Azo Gjell? A fillon ditën jotë me përmendjen e Allahut. A fillon ushqimet me përmendjen e Allahut. A fillon puna jotë me përmendjen e Allahut. Ambaron ditën jotë me përmendjen e Allahut. Kush është i fundit që ti e përmend para për se të zië gjumi? Të gjitha këto janë mënyrë që ne i ti ti kuptojmë. Andaj shikoj so bukur na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që posta ti hapim syt nga gjumi, të ngritemi nga gjumi në moment të para të themi elhamdullillah. Falënderojmë çift Allahu te Azza Jall. I përmendur i parë në gjumën ton, posa të zgjohemi nga gjumi, posa të rikthehemi në jetë, është Allahu Xhallahu ala. Gjithashtu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kur të bim të flajm, ta përmendim Allahun Xhallahu ala. Të zië gjumi duke përmend Allahun Xhallahu Jallahu. Kush kështoj përmend Allahun Xhallahu ala. Përmend të shpësht në mëngjes, në mbrëmje, gjatë ditës, pa dyshim se kë njëri, po i atë dëshman Allahut Azogjel, seriosisht, se është i interesuar të përmirsohet me ta, është i interesuar të pajtohet me ta, është i interesuar të i përmirsohet raportet dhe lidhe që i ka ma Allahut të bare këvëtara. Muhammedi sallallahu aleyhi o sallam, në një meqlis, në një ndaj, si kur që e përmen Ebu Horeira dhe Enes Ibn Malik dhe të tjerë, se Muhamedi sallallahu a.sallam nga një qindë herë, thonte estagfirullah duke qëndrua në një vend. Ndërse Ebu Horejra, aj që ishte edukuar kështut ta përmenë Allahun Gjellewala, thuet për te se nbi 12.000 herë në ditje thështe estagfirullah. Disot e tirë është të zmetuar se kanë te i kaluar në masë të madhe këto cifra duke përmendur cifra për neve shumë arra menëse, se e kam përmendur Allah unë gjellë u ala, vetëm duke kërkuar falje nga 100.000 herë në ditje, më slasën për falnerimin, e më slasën për madnimin, e më slasën për njësimin, e kështë mërat. Andaj, raportet me Allah unë përmjësuan duke e përmjësuar përmendin e emrit e ti. Në qovë se e përmjësuan përmendin e emrit e ti, fillan ma shpesh të pë ta lavdrosh ta ngritësh emrin ti do të i desmë të për më Allahu xhallahu ala. E dyta përmendom tham q ta falendrosh e mos ta marrësh. Çka në kupton kjo? Falëndrimi ndaj Allahu xhallahu ala ngrihet mbi tri shtylla themelore. E para është ta falendrosh Allahu xhallahu ala me zamr duke ndiejë me thellësisht e shpirtit tën se të gjitha beqati që i ke nuk i kje si rezultat i fuqis tënde, e as i afsis tënde, e as i njëfsive të tua, e as i trashkimis, por të gjithë thë të mire që ti i gëzant, të brendshme dhe të jashtme, janë nga Allahu Gjellewala. Dhe kjo është një bindje ngulit o në shpirt, që nuk mund të rën, të qërënjohës as një stuhi prej suive të kësaj bote. Prej këtu borën, thëllimin dhe Allahu Gjellewala, nga nëndjenja në brendshme, nga fjale e zam Sa të gjitha ato begati i kam nga Allahu xhallahu ala. Pastaj kjo ndin aq e fuqishme fillon të ngrihet, të ngrihet deri sa të prek djunton ton. Dhe pastaj me sinqeritet në zamrë dhe me cilërtesin dhe kulmoshmën e saj themi alhamdulillah. Kjo kjo është për Allahut. Kjo nuk është për meje. Kjo është begati e Allahut azza xhall njeriu i këto raport mir me Allahu xhallahu ala nuk e gjen duke e lavdruar vetën e tij, nuk e gjen duke i u referuar aftësive dhe dijes së tij, por gjithmonë e kthen gjithmon kët begati përmes gjuhës së tij tek Zoti i gjithësisë. Dhe e treta që mbi të ndërtohet falëndimi te Allahu xhallahu ala është ta falënderojmë Allahun xhallahu ala duke e shfrytzuar begatin e dhën në përputhje me kërancin e Allahu xhallahu ala. Ati që Allah ja ka zbërin e përdor këtë z duke lexuar Kur'an, jo duke këduar këng. Ati që Allah i ka aftësitë të tjera, pasuri, shkallësi, fuqi, çkado qoft, e përdor ku? Atje ku Zoti ka kërkuar prej ti. Në adhurim dhe Allahu Jalleu Wala, në shërbim të fesë të tij, në bamirësi dënjerësve. Andaj, kush i përdor gjymtyrët e tij, begatitë e tij, pasurinë e tij, atë që Allah ja ka dhënë, në përputhje me atë që Allah i kënaqur. Thejme se kynëri e ka plesuar falënrimi në dhe Allahut Azoqen. Andaj Allahu të barë e këtala, kur i drejtojtë familjës e Davudit të të të, u amelu ale Davud e shukra. Punëni familje Davudit që ta falënërani Allahun Azoqen. Andaj falënrimi nuk është fjallë e gojes, por është reflektim praktik, i cilin në mësën si të shuzim beka ti që Allahu në i, në i kadhen. Kush kështu vepran, vetëm se ka filuar serjëzisht, ti për një raport të mirë me Allahun te baraqa ve taala dhe e treta ti nështrohesh dhe mos i bësh mëkat nuk mund të kët raport të mirë me Allahun xhallahu ala që i, më i, i bën mëkat nuk mund t i t i më i ti të pajtuar me Allahun xhallahu ala ai që e kundërshton urinë të tij dhe shkel ndalesat e tij andaj nuk ka vepër dhe nuk ka veprim më i rrezikshëm më i keq nuk ka sëpat më e mbret që i këput raporët të tona me Allah në gjëllë uala se sa sëpat e më katëve. Nuk ka rrug më e shpejt që te larguesh nga Allah në gjëllë uala se sa përmes më katëve. Andaj, aj që bën më katëve fatkecisht ik nga mshire e Allahut, ku shkon? Shkon të këmalkimi i sheitanit. Ik nga shpërblimi i Allahut duke e preferuar për vetë atë dënimin e Allahut azhallahu ta zxhallahu na ruaj. Andaj ne instroju Allahu dit për dit shikoj se sot a jemi instruar, sot a jemi larë mëkateve te Allahu xhallahu ala, në bazë të kësaj e kupton rezultatin e raporteve tua me Allahun azhallahu ta zxhallahu. Andaj ta prmendim Allahun dhe mos ta harrojmë, ta falenderojmë Allahun xhallahu ala dhe mos ta mohojmë dhe të instrohemi Allahut në vazhdimsi për ulje të zamrës, të gjuës, të gjymëtyrve, dhe mështë i bëjmë më katë Allahu Gjellora me këto, kush kështuve pranë, i ka përmërësua raport të ti me Allahun Azaw Gjell. E nësë Allahun e madhë që të përmërësunë raport të tona me te, në e bënë gjuën tonë, zamrën tonë, trupin tonë në vërdimësi, tërqenje jonë të jetë në përmenje të Allahot dhe në shërbim të Allahot, të imi rabë të denë të sinqenë dhe Allahot e dhe më të përmiesojm raport me Allahun te bara ka u taala që pastaj të përmiesohen edhe raportet tona ndërmjet ndër me vetë. Me këtë un po e përfundoj këtë këshill të shkurtër që besoj bart në vetën e saj mesazhet e rëndësishme për neve e deri në takimin e arshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.